Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга третя «Ганнібал» Розділ 36. Настала ніч, і з палацового Векіо виштурхали останніх туристів. Вони розбрелися по площі, і більшість, спиною відчуваючи погрозливий масив середньовічного замку, озиралися і в останнє поглядали на зубці парапетів, що високо вгорі нагадували посміх геловінського гарбуза. Увімкнулися прожектори, заливаючи світлом грубе-голе каміння, загострюючи тіні під високими бійницями. Ластівки поверталися до своїх гнізд, і вже з'являлися перші кажани, чиєму полюванню заважала не стільки підсвітка, скільки високочастотний виск електрообладнання реставраторів. Нескінченні роботи зі збереження і відновлення культурного спадку всередині палаццо триватимуть іще годину, Крім салону Лілій, де доктор Лектор уже встиг переговорити з виконробом ремонтної бригади. Виконроб, звиклий до скупості і злостивих вимог комісії Белле Арті, визнав доктора за люб'язного та надзвичайно щедрого чоловіка. За кілька хвилин його робітники вже збирали обладнання, відсували великі паркетні натирачі і компресори від стіни і змотували електричні дроти і подовжувачі. Вони швиденько встановили складені стільці для зборів студіоло. Їх знадобилася лише дюжина. І розчахнули вікна, щоб вивітрити запахи фарби, мастики і позолоти. Доктор наполіг на пристойній кафедрі, і одна така завбільшки з Амвон знайшлася в колишньому кабінеті Ніколо Макіавеллі, що був у притул до салону. Кафедру вкотили на високому ручному візку разом із кодоскопом що належав до реманенту палацу. Маленький екран, який йшов у комплекті з кодоскопом, доктора Лектора не задовольнив, тож він попросив забрати його. Натомість він спробував спроєктувати зображення в натуральну величину на брезентову завісу, що перекривала відреставровану стіну. Підправивши кріплення і розгладивши брижі, доктор вирішив, що завіса стане йому чудовим екраном. Він відзначив для себе кілька місць у важких фоліантах, складених на кафедрі, а тоді став біля вікна, обернувшись спиною до зали і до членів студіолу в запелюжених темних костюмах. Ті вже починали прибувати на збори і розсідатися по стільцях. Не приховуючи свого мовчазного наукового скептицизму, вони переставили стільці, що стояли півколом, у ряди які тепер нагадували лави присяжних на суді. Поглядаючи на місто з високих вікон, доктор Лектор бачив Дуомо і Кампанілу Джотто, що чорніли проти заходу сонця. Але не розглядів під ними улюбленого баптистерію Данте. Повернуті вгору прожектори не дозволяли побачити площу, де на доктора чекали вбивці. Поки ці славетні знавці середньовіччя і Ренесансу влаштовувалися на стільцях, доктор Лектор подумки склав план своєї лекції. На це йому знадобилося трохи більше, ніж три хвилини. Темою лекції були «Пекло Данте» та «Юда Іскаріот». Догоджаючи смакам студіоло, доктор Лектор розпочав із проторенесансу. З прецеденту з П'єром де Лавін'я, логофетом Сицилійського королівства, який отримав місце в Дантовому пеклі через власне користолюбство. Перші півгодини доктор чарував аудиторію правдивими середньовічними інтригами, що призвели до падіння де Лавін'я. «Де Лавін зганьбили і засліпили» оскільки через скористолюбство він не виправдав довіри імператора, сказав доктор Лектор, підходячи до основної теми лекції. Дантів Пілігрим знайшов його в сьомому колі пекла, відведеному для самогубців. Як Юда Іскаріот, він помер через повішення. Юда П'єродила Він'я і Ахітофел, амбітний радник Авесалама. Усі вони пов'язані користолюбством, яке вбачав у них Данте, а також подальшою смертю через повішення. В античній і середньовічній свідомості користолюбства повішення йдуть у парі. Святий Яронім пише, що саме прізвище Юди, Іскаріот, означає гроші або ціна, тоді як Ориген стверджує, що слово «іскаріот» походить від давньоєврейського «від задушення» і перекладається як «Юда задушений». Доктор Лектор відірвав погляд від кафедри і зиркнув поверх окулярів на двері. «А, Паці, ласкаво прошу, оскільки ви найближчий до дверей, чи не обтяжить вас пригасити світло? Ця лекція має вас зацікавити, комендатори, бо до дантового пекла вже потрапили двоє представників роду Паці. Вчені Студіоло сухо загеготіли. Перший комісіон де Паці, який убив свого родича і тепер чекає на появу другого Паці. Але не вас, а Карліно який отримає місце навіть у нижчому колі пекла за віроломність і зраду білих гвельфів, політичного угруповання, до якого належав сам Данте. Крізь причини на вікно залетів маленький кажан і зробив кілька кіл салоном над головами вчених. Звична для тоска справа, тому на тваринку ніхто не звернув уваги. Доктор Лектор підвищив тон продовжуючи лекцію. Отож, користолюбство і повішення пов'язані між собою з античності. Цей образ з'являється в мистецтві знов і знов. Доктор Лектор натиснув кнопку перемикача, який тримав у руці, і проектор ожив, посилаючи зображення на брезентову завісу на стіні. Один малюнок швидко змінював інший поки доктор провадив далі. Ось найперше відоме зображення розп'яття, вирізблене на скрині зі слонової кістки в Галії, десь у 4 столітті нашої ери. Воно містить також смерть Юди через повішення. Обличчя його обернуте до гілки, на якій він висить. І тут, на Міланській скрині з мощами 4 століття, і на диптиху зі слонової кістки 9 століття, повішений Юда. Він так само дивиться вгору. Маленький кажан шмигнув повз екран, полюючи на жуків. На цьому полотні біля дверей собору Беневенто ми бачимо повішеного Юду, у якого з живота вивалюються кишки. Так його описав у діях апостолів святий Лука. Лікар за фахом. Ось він висить в оточенні Гарпії, над ним у небі лик Кайна на місяці. А ось як його зобразив ваш земляк Джотто, знову ж таки з випущеними нутрощами. І ось нарешті видання «Пекла» XV століття, де тіло П'єра девінья висить на кровоточовому дереві. Навіть не витрачатиму ваш час на очевидні паралелі з юдою Іскаріотом. Проте Данте не потребує візуальних ілюстрацій. Геній Данте Алігєрі змушує П'єра де лавінья, який опинився в пеклі, сичати, видавати здушені свистячі шиплячі, наче він так і не вибрався з зашмаргу. Послухайте, як він розповідає про те, що йому разом з іншими приреченими доводиться тягти власне мертве тіло і чіпляти його на терновий кущ там пагоном і деревом стає, і гарпії годуються від крони. Ран завдають, а в рані отвір є. Зазвичай бліде обличчя доктора Лектора червоніє, коли він відтворює для студіоло хрипіння і задуху агонії П'єра де і одночасно вправляється з дистанційним пультом, змінюючи на великій поверхні брезентової завіси образи де та юди з виваленими кишками. Як всі ми знайдемо наші оболони, але їх не надіне жоден з нас. Чого зреклись, не вернемо в день оний. Ми принесем їх в ліс, що листя стряс щоб тіло висіло на шпичакові, душі береткої безконечний час. Отак Данте за допомогою звуку передає смерть Юди та смерть П'єра де Лавін'я за однакові гріхи, користолюбство і зраду. Ахітофел, Юда і ваш добрий знайомий П'єр де користолюбство Повішення, саморуйнування. Причому користолюбство вважається таким саморуйнівним, як і повішення. І що нам каже безіменний флорентійський самогубець наприкінці Канто? Канто – пісня також як частина поеми. І я на свою ж шибеницю власний дім перетворив. Можливо, наступного разу вам буде до вподоби обговорити сина Данте – П'єтро. Неймовірно, але він був єдиним із перших коментаторів пекла, який зауважив у 13-й пісні зв'язок між П'єром де Лавін'я і Юдою. Також, гадаю, вам буде цікаво розвинути тему укусів у Данте. Граф Голіно гризе по тилицю архієпископа. Сатана трима своїми обличчями гризе Юду, Брута і Касія, таких же зрадників, як і П'єр де Лавін'я. Красно дякую вам за увагу. Учені аплодували йому з ентузіазмом, хоч і в притаманні їм м'якій, суховатій манері. І доктор Лектор, так і не ввімкнувши світла на повну потужність, прощався з ними поіменно, тримаючи в руках книжки аби не довелося тиснути руки. Виходячи з тим'яного салону лілій, слухачі, здавалося, були цілком повиті чарами лекції. Доктор Лектор і Рінальдо Пацці, лишившись сам на у великій залі, чули, як між ученими на сходах спалахували дискусії з приводу виступу. «То що скажете, комендатора? Чи вдалося мені зберегти свою посаду? Я не вчений, доктор Рафель Проте навіть обивателю зрозуміло, що ви справили на них вираження. Докторе, якщо вам буде зручно, я проводжу вас додому і заберу речі вашого попередника. Там дві валізи, комендаторе. А у вас ще й портфель. Понесете їх усі в руках? Я домовився, що до палацу Капоні по мене приїде патрульна машина. Падці вмів наполягати, коли виникала необхідність. Гаразд. Відповів доктор-лектор, я буду готовий за хвилину, тільки речі складу. Паці кивнув, відійшов до високого вікна і дістав мобільний телефон, не зводячи з лектора очей. Паці бачив, що доктор абсолютно спокійний, і з нижніх поверхів долинали звуки електроінструментів. Паці набрав номер, і коли Карл Део Граціас відповів, мовив. «Лауро, а море, буду вдома незабаром!» Доктор Лектор прибрав книжки з кафедри і склав їх у сумку. Потім обернувся до проектора, у якого і досі гудів вентилятор охолодження, а в промені літали порошинки. «Я мав їм іще оце показати. Гадки не маю, як же я пропустив цей малюнок!» Доктор Лектор вивів на екран зображення голого чоловіка, що висів під бійницями палацу. «Він вас зацікавить, комендатори пацці! Дайте но тільки налаштувати різкість!» Доктор Лектор повозився з апаратом, а тоді підійшов до зображення на стіні. Його чорний силует на завісі був такого ж розміру, як і шибаник. «Зможете розібрати?» «Це максимальне збільшення!» Ось тут його вкусив архієпископ, а під ним написано ім'я. Пацці не став підходити до доктора Лектора в притул, але коли він наблизився до стіни, то відчув запах якогось хімікату і на мить подумав, що то засіб, яким користувалися реставратори. Можете розібрати літери? Тут написано «Пацці» разом із глузливим віршиком. «Це ваш предок Франческо, повішений зовні палацовейко під цими самими вікнами», – сказав доктор Лектор, дивлячись просто в очі пацці, крізь промінь світла, що їх розділяв. «І якщо ми вже заговорили на цю тему, синьоре Паці, мушу вам зізнатися, я серйозно розмірковую над тим, щоб з'їсти вашу дружину». Доктор Лектор рванув величезну завісу і накинув її на пацці. Слідчий борюкався під брезентом, намагаючись вивільнити голову. Серце тріпотіло в його грудях, але доктор Лектор миттєво опинився позаду, схопив за шию страшною сильною хваткою та притиснув крізь полотно до його обличчя губку, просякнуту ефіром. Рінальдо Паці був міцним, він відбивався. Ноги й руки плутались у полотні. Ноги ледве ворушилися попід тканиною. Але попри це він зумів дотягтися рукою до пістолета, в ту мить, коли вони вдвох повалилися на підлогу. Він спробував прицілитися береттою собі за спину, під тісним покривалом, натиснув на гачок і прострелив власне стегно, вже поринаючи в темний вир. Маленький 380-й калібр під тканиною наробив не більше шуму, ніж стукіт і шурхіт на нижніх поверхах. Ніхто до них не піднявся. Доктор Лектор зачинив величезні двері до салону лілій і замкнув їх на засу. Пацці повернувся до тями з легкою нудотою. У горлі відчувався присмак ефіру, у грудях важкість – він побачив, що й досі перебуває в салоні лілій, і збагнув, що не може поворухнутися. Рінальдо Паці був навстоячки перемотаний брезентовою завісою і мотузками. Нерухомий, мов долівковий годинник, приторочений до високого ручного візка, на якому робітники привезли в залу кафедру. На роті липка стрічка. Перев'язка зупинила кровотечу з вогнепального поранення в стегні. Спершись на кафедру, доктор Лектор дивився на слідчого і згадував, як його, перемотаного подібним чином, пересували лікарнею на ручному візку. — Ви чуєте мене, сеньори патці? Зробіть кілька глибоких вдихів, поки маєте змогу. Впорядкуйте думки. Поки доктор Лектор говорив, його руки не спочивали. Він прикотив у залу велику полірувальну машину і возився з товстим оранжевим дротом, майструючи ближче до штепселя зашморг. Гумова ізоляція рипіла, поки він робив на дроті 13 традиційних обертів. Покінчивши із зашморгом, він смикнув петлю і поклав її на кафедру. З витків дроту на кінці зашморгу стирчав штепсель. Пістолет паці, пластикові наручники, вміст його кишень та портфель також лежали на кафедрі. Доктор Лектор перебрав папери. Він засунув під сорочку папку з картотеки карабінерів, де лежали його пермесо ді so дозвіл на роботу, фотографії та негативи його нового обличчя. Там ще знайшлася і партитура, яку доктор Лектор позичив сеньорі Паці. Тепер він підібрав ноти і постукав ламінованим аркушем по зубах. Ніздрі розширились, і він глибоко вдихнув наблизивши своє обличчя до лиця паці. Лаура, якщо дозволити називати її лаурою, певно користується чудовим нічним кремом для рук, сеньора. Масний. Спершу охолоджує, потім зігріває. З ароматом помаранчевого цвіту. Лаура лоранж. Помаранч. Ммм. У мене цілий день ні крихти в роті не було. Власне, печінка і нерки згодяться на вечерю одразу, сьогодні ж. Але решта м'яса має повисіти ще тиждень, враховуючи прохолодну погоду. Прогнозу я не бачив, а ви? Я так розумію, що це значить ні. Якщо ви розкажете мені все, що я попрошу комендатора, то я погоджуся покинути місто без трапези, і синьора Пацці залишиться цілою та неушкодженою. Я ставитиму вам питання, а там побачимо. Можете мені довіритися, між іншим, хоча певно довіра вам важко дається. Ви ж себе знаєте. І що в театрі я зрозумів, що ви мене впізнали, комендатора. Ви часом не обмочили штанці, коли я схилився над рукою сеньори? Коли я не дочекався поліції, то збагнув, що ви мене продали. Кому ви мене продали? Мейсонові Верджеру? Кліпніть двічі, якщо так. Дякую, як я й думав. Якось я зателефонував за номером на його всудисущому плакаті. Далеко звідси, просто задля розваги. Його люди чекають на дворі? Ага. Угу. І один із них пахне, як зіпсута ковбаска з кабанятини. Зрозуміло. Ви комусь розповіли про мене у квесторі? Це ви один раз скліпнули? Я так і думав. А тепер я хочу, щоб ви хвилинку подумали і переказали мені код доступу до комп'ютера ПЗНЗ в Куантіко. Доктор Лектор розкрив свій ніж гарпію. «Я зараз зніму з вас липку стрічку, і ви мені все розкажете», – мовив доктор Лектор, піднявши ніж. «Не думайте кричати. Як ви гадаєте, вам удасться стриматися від крику?» Пацій хрипів від ефіру. «Богом клянуся, я не знаю коду. Ніяк думки не зберу». «Можемо піти до моєї машини, там документи». Доктор Лектор розвернув пацці обличчям до екрана і почав навперемінки клацати між кадрами повішеного П'єра де і повішеного Юди з виваленими кишками. «Якого ви обираєте, комендатора? З кишками чи без?» «Код у моєму записнику». Доктор Лектор гортав записник перед обличчям Паці, доки не знайшов запис серед телефонних номерів. «І в систему можна війти дистанційно, як гість». «Так», – крикнув Паці. «Дякую, комендаторе». Доктор Лектор відхилив назад ручний візок і підкотив Паці до високих вікон. «Послухай, у мене є гроші, чоловічі. «Для втечі тобі знадобляться гроші. Мейсон Верджер ніколи тебе не облишить. Ніколи не облишить. Тобі не можна повертатися додому по гроші. За твоїм будинком стежать». Доктор Лектор перелаштував дві дошки під арештування як рампу, що вела до низького підвіконня, і викотив ручний візок із патці на балкон. Вітерець холодив спітніле обличчя патці. Тепер він швидко заговорив. «Тобі ніколи не вибратися з цього будинку живим. У мене є гроші. У мене є 160 мільйонів лір готівкою. Це 100 тисяч доларів. Дай мені зателефонувати дружині. Я накажу їй взяти гроші, покласти в мою машину і залишити автівку просто перед входом у палацу. Доктор Лектор узяв із кафедри зашмарх і виніс його на балкон, тягнучий по підлозі оранжевий дріт. Інший кінець кабелю був міцно у кілька витків обв'язаний навколо важкого паркетного натирача. Пацці продовжував говорити. «Вона зателефонує мені на мобільний, коли під'їде, а тоді залишить для тебе авто. У мене є поліцейська перепустка, вона зможе проїхати через площу до самого входу. Вона зробить, як я накажу. Моя машина димить, чоловіче. Ти зможеш поглянути вниз і побачити, що вона на ходу». Ключі будуть усередині. Доктор Лектор нахилив Паці вперед до поручча балкона. Поруччя доходило йому до стеон. Паці зміг подивитися вниз на площу і крізь світлопрожекторів розгледів місце, де спалили савонаролу. Там, де він поклявся продати Мейсону Верджеру доктора Лектора. Він поглянув угору на низькі стрімкі осяяні прожекторами хмари. Відчайдушно сподіваючись, що Бог усе бачить. Униз жахливий небезпечний напрямок і паці не міг не дивитися долі на власну смерть, плекаючи безглузду надію, що промені прожекторів якимось чином ущільнюють повітря, що вони невідомо як підтримують його, уповільнять його падіння. Гумова оранжева ізоляція на дротовому зашморгу холодила шию. А доктор Лектор стояв зовсім поруч. Ариведерчі, комендаторе!» Зблиснула гарпія. Розрізала знизу вгору живіт паці. Ще один помах ножем розрубав ремені, які тримали його на візку. Слідчий нахилився. Перевалився через поруччя, тягнучи слідом оранжевий дріт. Земля, мов, підстрибнула йому назустріч. Рот розчахнувся для крику, а всередині салону паркетний натирач ковзнув опукою по підлозі і грюкнувся об поруччя. Пацці смикнувся, голова задерлася. Шия зламалася, кишки вивалилися назовні. Пацці разом із його відростками качається і крутиться під шорсткою стіною підсвіченого палацу. Смикається в посмертних судомах. Він уже не задихається, він мертвий. Прожектори відкидають на стіну його гігантську тінь, а він гойдається, і кишки під ним гойдаються ще швидше, проте з меншою амплітудою. Член стерчить із порваних штанів у смертній ерекції. Карло мчить від воріт. Поруч із ним Матео. Вони мчать через площу до центрального входу в палацу. Розштовхують туристів, двіко з яких спрямували об'єктиви відеокамер на замок. «Це якийсь трюк», – сказав хтось англійською, коли Карло пробігав повз туристів. «Матео, перекрий задні двері. Якщо він вийде на двір, просто вби його і відрішуй все, що треба», – наказав Карло, длубаючи на бігу, мобільний. «Тепер у палаццо. Вгору сходами на другий поверх, потім на третій». Великі двері салону були прочинені навстіж. Опинившись у залі, Карло наставив пістолета на силует, спроєктований кодоскопом на стіну. Вибіг на балкон, за лічені секунди обшукав кабінет Макіавеллі. По-мобільному він зв'язався з П'єро і Томазо, які чекали у фургоні перед музеєм. «Їдьте до нього додому, перекрийте входи і виходи. Просто вбийте і відріжте, що належить». Карло набрав інший номер. «Матео?» Матео відчув вібрування телефону в нагрудній кишені, коли стояв важко дихаючи перед замкненим заднім виходом із палацю. Він окинув оком дах і темні вікна і посмикав двері, тримаючи одну руку під плащем на пістолеті за поясом. Тоді він відкрив мобільний. «Пронто!» «Що бачиш?» «Двері замкнені!» «Дах!» Матео знову поглянув угору та не встиг помітити, як у нього над головою прочинилося вікно. Карло почув у слухавці шерхіт і крик. І Карло побіг униз сходами, упав на майданчику, підвівся і знову побіг, повз охоронців при центральному вході в палац, які тепер вийшли на двір, повз статуї, що скупчилися перед дверима. За і далі, важкими кроками до тильного фасаду палацу, відштовхнувшись з дороги кілька закоханих парочок. На задвірках палацу вже темно. Карло біжить, телефон у його руці скавучить, мов маленька тварина. Просто перед ним через дорогу метнувся силует у білому савані. На кинувся під колеса моторіно. Скутер збив його з ніг. Та постать підвелася. Знову побігла і врізалася в магазин на протилежному від палацу боці вулиці. Налетіла на вітрину. Розвернулася і знову побігла на осліп. Привид у білому, що горлає «Карло-Карло». Величезні плями розповзаються на полотні, що гортає постать. Карло впіймав брата в обійми. Перерізав пластиковий наручник на шиї, який тримав полотно на голові. Полотно, яке перетворилося на криваву маску. Карло розгорнув Матео і побачив, що тіло вкрите жахливими ранами. Порізи на обличчі, на животі, на грудях, такі глибокі, що крізь отвори засмоктувалося повітря. Карло залишив його рівно настільки, щоб добігти до повороту і розвернутися в обидва боки, а потім він повернувся до брата. Наближався звук сирен. Сигнальні вогні заливали площу Сеньорії, і в цей же час доктор Ганібал Лектор поправив манжети і попрямував до Гелатерія, на сусідню площу Деджудічі. Гелатерія – кав'ярня з морозивом. Там, біля узбіччя, вишикувались мотоцикли і моторіно. Він підійшов до молодика в перегоновій шкірянці, що саме заводив свій великий дукаті. «Хлопче, я у відчаї», – сказав доктор зі скорботною посмішкою. «Якщо за десять хвилин я не з'явлюся на площі Белосгвардо, дружина мене вб'є. Ось у яку суму я оцінюю своє життя», – продовжив він, показавши молодикові банкноту в п'ятдесят тисяч лір. «І вам більше нічого не треба? Просто підвезти?» – спитав молодик. Доктор Лектор розвів перед ними руки. Просто підвести? спитав молодик. Доктор Лектор розвів перед ними руки. Просто підвести. Швидкий мотоцикл розщепляв потоки машин на Лунгарно. Доктор Лектор, згорбившись, сидів за молодим водієм, почепивши на голову шолом, що пахнув лаком для волосся і парфумами. Мотоцикліст тямив, куди їде звернув із Віа-Лесаральї до площі Тассо, потім на Віа-Віллані і втиснувся в крихітну щілину біля церкви Сан-Франческо-Ді-Пауло, яка вивела його на звивисту дорогу, і далі до Белосгвардо, чудового житлового кварталу на пагорбі в південній частині Флоренції. Гарчання потужного двигуна Дукатті відлунювало від кам'яних стін по обидва боки вулиці, і цей звук – Нагадував тріск, із яким рветься полотно, і він тішив доктора Лектора, поки доводилось нахилятися на поворотах і терпіти запах лаку для волосся і дешевих парфумів, якими просякнув шолом. Він попрохав молодика зупинитися біля з'їзду на площу Белосгвардо, неподалік дому графа Монтавто, де колись жив Натаніель Готори. Їздець засунув винагороду в нагрудну кишеню шкірянки. Габаритні вогні мотоцикла швидко посунули з вивистою дорогою та зникли з очей. Доктор Лектор, якого поїздка тільки збадьорила, пройшов пішки ще 40 метрів до чорного ягуара. Дістав за бампера ключі і завів двигун. На одній руці біля зап'ястя лишився невеличкий слід. Тканина натерла шкіру там, де трохи задерлася рукавичка, коли він накинув на Матео полотняну завісу і стрибнув на нього з вікна на другому поверсі палаццо. Доктор змастив це місце італійською бактерицидною маззю цикатрин і одразу відчув полегшення. Поки грівся двигун, доктор перебирав касети з музичними записами. Зрештою, він зупинився на скарлатті. Розділ 37. Турбогвинтовий санітарний літак піднявся над дахами з червоною черепицею і повернув на південний захід до Сардинії. Понад крилом опинилася похила пізанська вежа. Пілот не зробив би такий крутий віраж, якби на борту був живий пацієнт. На ношах, що призначалися для доктора ганнібала лектера, натомість холонуло тіло Матео де Ограсіаса. Старший брат Карло сидів біля трупа. Він так і не змінив свій закривавлений одяг. Карло Деограсіас наказав медбратові надіти навушники і увімкнути музику чим гучніше. А тоді подзвонив із мобільного до Лас-Вегаса, де кодувальний ретранслятор переадресував виклик до узбережжя штату Меріленд. Для Мейсона Верджера день і ніч майже нічим не різняться. Вийшло так, що саме в цей час він спав. Навіть в акваріумі не горіло світло. Мейсонова голова похилилася на подушці. Єдине око розплющене, наче у великого вугра, який також наразі спав. Чутно лише ритмічне сичання і зітхання респіратора, і тихе булькання компресора в акваріумі. Крізь ці безперервні шуми прорвався ще один звук. Тихий, проте наполегливий. Дзищання телефона, яким користувався виключно Мейсон. Бліда рука повзана на пальцях на чакрап, щоб натиснути кнопку на апараті. Слухавка лежить під подушкою. Мікрофон біля руїни, яка колись була обличчям. Спершу Мейсон почув на тлі звук літака, а потім обридлу мелодію з джлі і наммораті. «Так, розповідай, це якесь криваве казино». Сказав Карло. «Розповідай!» «Мій брат Матео загинув. Я саме тримаю руку на його тілі. Пацці теж загинув. Доктор Фелл їх убив і втік». Мейсон відповів не одразу. «Ви винні мені 200 тисяч доларів за Матео. Для його родини». Сардинці завжди вимагають страхові виплати в разі смерті. «Я розумію. Через смерть паці щиниться буча. Треба пустити чутку, що паці був нечистим на руку», – сказав Мейсон. «Вони це краще сприймуть, якщо руки нечисті. То він у чомусь таки замазався? Окрім цієї справи, як я знаю, то ні. Що як вони через паці вийдуть на вас?» Про це я можу подбати. А мені треба подбати про себе, відповів Карло. Це вже занадто. Загинув провідний слідчий Квестури. Від такого я не відкуплюся. Ви ж нічого не зробили, так? Нічого ми не зробили. Але якщо Квестура припише до справи моє ім'я... О, мадонно, мені хана! За мною до кінця життя стежитимуть. У мене ж на чай ніхто не братиме. Навіть перднути на вулиці не зможу. А як щодо Ореста? Він знає, кого він мав знімати? Не думаю. У квестурі ідентифікують доктора Фелла не сьогодні, так завтра. Ореста все розкумекає, щойно побачить новини. Бо події в часі збігаються. Ореста добре платять. Оресте нам не нашкодить. Вам, може, і не нашкодить, але наступного місяця на Ореста чекає суд у Римі в справі порнографії. А тепер у нього є чим поторгуватися. Якщо ви досі цього не знали, то вам варто дати своїм людям пару копняків. Вам так потрібен той Ореста? Я з ним поговорю, – обережно сказав Мейсон глибоким голосом радіоведучого. Що лунав із понівеченого обличчя. Карло, ти ще в грі. Тепер тобі і самому хочеться знайти доктора Фелла, так? Ти мусиш знайти його заради Матео. Так, але за ваш кошт. Тоді займися фермою, зроби тваринам щеплення від свинячого грипу і холери, отримай усі довідки, дістань контейнери, щоб їх транспортувати. У тебе нормальний паспорт? Так. Я маю на увазі нормальний, Карло, а не отела й нос якогось горища витрастевере. Середньовічний район у Римі. У мене нормальний паспорт. Я з тобою зв'яжуся. Завершивши розмову під гуркіт літака, Карло мимоволі натиснув на автоматичний набір номера. Телефон Матео голосно задзвонив у мертвій руці, яка й досі стискала мобільний сталевою хваткою трупного задубіння. На якусь мить Карло подумав, що брат ось-ось піднесе слухавку до вуха. Переконавшись, що Матео не відповість, Карло з тугою натиснув на мобільному відбій. Обличчя його скривилося так, що медбрат не витримав і відвів погляд. Розділ 38. Обладунок диявола з рогатим шоломом. Це пречудовий зразок італійських панцерів 15 століття, який з 1501 року висить на стіні сільської церкви Санта Репарата, що на південь від Флоренції. Окрім елегантних наче всарні рогів, є ще гострі викладні манжети їх почепили там, де мали бути чоботи, у нижній частині накладок нагомілки, натякаючи на роздвоєні копита сатани. Якщо вірити місцевій легенді, один молодик якось проходив у цих самих обладунках повз цю саму церкву і промовив в сує ім'я Діви Марії, а тоді зрозумів, що не зможе зняти свого обладунку, доки не вимолить у Діви Марії прощення. Обладунок він потім подарував церкві на знак подяки. Збруя справляє неабияке враження Вона з честю пройшла випробування на міцність, коли 1942 року у церкві розірвався артилерійський снаряд. Обладунок, верхня частина якого вкрита подібним до повсті шаром пилу, позирає вниз на вівтар, де саме закінчується меса. Від ладану здіймається дим. Проходить крізь порожнє забороло. На службі присутні тільки троє. Дві старі жінки, обидві в чорному. І доктор Ганнібал Лектор. Усі троє приймають причастя. І доктор Лектор дещо неохоче торкається губами чаші. Священник завершує благословення та зникає в глибині церкви. Жінки йдуть. Доктор Лектор продовжує свої молитви. Доки не лишається у вівтарній частині храму на самоті. Піднявшись на органну галерею, доктор-лектор може спокійно нахилитися через поруччя, простягти між рогами руку і підняти пильне забороло на шоломі диявольського обладунку. Усередині за на грудного панцера почеплено гачок. На ньому нитка, а на нитці – пакунок, що висить там, де мало б бути серце. Доктор Лектор обережно витягає пакунок. У згортку – паспорт найкращого бразильського виробництва. Посвідчення, готівка, банківські книжки, ключі. Він кладе пакунок під руку, під плащ. Доктор Лектор не має звички за чимось жалкувати. Проте зараз йому шкода покидати Італію. У палаццо Капоні ще лишилися манускрипти, які йому хотілося б знайти і прочитати. Він би залюбки ще грав на клавієрі і, можливо, писав музику. Він, певно, готував би для дружини Пацці, коли б вона подолала свою скорботу. Розділ 39 Кров іще скрапувала з підвішеного тіла Ринальдо Паці, запікалася і диміла на гарячих прожекторах під палаццо Векіо, коли поліцейські викликали пожежну бригаду, щоб зняти труп. Пожежники скористалися висувною драбиною на одній зі своїх вантажівок. Як завжди практичні й упевнені, що чоловік уже мертвий, вони без поспіху почали діставати Паці. Делікатна справа, у ході якої довелося підібрати висячі кишки ближче до тіла та обмотати всю масу сіткою, і тільки потім прикріпити мотузку, щоб спустити труп додолу. У той момент, коли при землі небіжчика прийняли впростягнуті руки, репортери Лана Зіоне зробили чудовий знімок, який багатьом читачам нагадав великі полотна зі сценою зняття з хреста. Поліцейські лишили зашморх на шиї щоб зняти відбитки пальців, а потім перерізали товстий електричний шнур по центру петлі, щоб зберегти вузол. Більшість флорентійців були переконані, що ця смерть є видовищним суїцидом, і постановили, що Рінальдо Паці зв'язав собі руки на манер тюремних самогубців, проігнорувавши той факт, що ноги в нього теж були зв'язані. Не минуло й години, а на місцевому радіо вже повідомляли, що Паці зробив собі ножем Харакірі і на додачу повісився. Поліцейські відразу збагнули у чому річ. Перерізані ремені на балконі, ручний візок, у пацці пропала зброя. Свідки розповідали, що Карло забігав у палацо, а за палацом на осліп пронеслася фігура в кервавому савані. Усі ці факти говорили про те, що Паці вбили. Тоді італійська публіка вирішила, що слідчого вбив Іл Монстро. Квестура розпочала з нещасного Джерола Мотокки, якого колись засудили як Іл Монстро. Його схопили вдома і повезли геть, а дружина знову вила на дорозі. Алібі в нього було залізне. Він на той час під наглядом священника попивав у кав'ярні Рамазотті. Токку звільнили у Флоренції і йому довелося повертатися до Сан-Касіано на автобусі, ще й самому оплачувати проїзд. Протягом перших годин після події допитали співробітників Палацовекіо, а тоді взялися за членів студіоло. Поліція не могла знайти доктора Фелла. По обіді в суботу ним уже зайнялися в притул. У квестурі пригадали, що паці доручили розслідувати зникнення попередника доктора Фелла. Клерк із управління карабінерів доповів, що кілька днів тому паці роздивлявся в них «Пермесо Дісо Соджіорно». Папку на доктора Фелла з фотографіями, негативами та відбитками пальців узяли на вигадане ім'я. Запис, судячи з усього, був зроблений рукою паці. В Італії ще немає єдиної комп'ютеризованої бази даних, і «Пермесо» часто зберігається в місцевих відділках. У записах міграційної служби знайшовся номер Феллового паспорта, який викликав подив у Бразилії. Проте поліцейські ніяк не могли визначити справжню особу доктора Фелла. Вони зняли відбитки звитків на зашморгу, а також із кафедри, ручного візка та з кухні в палаццо Капоні. Художників було вдосталь, і за лічені хвилини поліцейські отримали ескіз обличчя доктора Фелла. До ранку неділі, за італійським часом, флорентійський дактилоскопіст ретельно, крок за кроком, визначив, що на кафедрі, на зашморгу і на кухонному переладді доктора Фелла в палацу Капонні – відбитки однієї руки. Відбиток великого пальця Ганнібала Лектора, що стояв на плакаті в штабі Квестури, лишився непоміченим. Відбитки з місця злочину відправили в Інтерпол у неділю ввечері. І вони звичним шляхом потрапили до штаб-квартири ФБР у Вашингтоні, поміж 7 тисяч інших відбитків із місць злочинів. Коли флорентійські відбитки потрапили в автоматизовану систему класифікації, то видали такий збіг, що в кабінеті помічника директора відділу ідентифікації пролунала сигналізація. Офіцер, якому випала нічна зміна, побачив, як із принтера виповзають пальчики та обличчя Ганібала лектора і одразу зателефонував помічникові директора, який спершу зв'язався з директором, а потім із Крендлером із Міністерства юстиції. Мейсонів телефон задзвонив о пів на другу ночі. Той удав подив і зацікавленість. Телефон Джека Кроуфорда задзвонив о першій тридцять п'ять. Він покректав і перекотився на порожню, примарну половину подружнього ліжка – де колись спала його покійна дружина Белла. Там було прохолодно. Крофорду стало легше думати. Кларіс Старлінг останньою дізналася про те, що доктор Лектор знову скоїв убивство. Вона повісила слухавку і довго, нерухомо лежала в темряві. Очі пекло. Чому, вона так і не зрозуміла. Але й не заплакала. Дивлячись у гору з подушки, вона бачила у вирі темряви, його обличчя. Звісно, то було старе обличчя доктора Лектора. Розділ Пілот санітарного літака відмовився сідати в маленькому аеропорті Арбатакса без диспетчерської служби, тим паче в темряві. Вони приземлилися в кальярі. Заправили пальним і почекали ранку, а тоді злетіли над узбережжям у мальовничому світанку, який надавав мертвому обличчю Матео оманливого рожевого відтінку. На злітній смузі в арабатаксі на них чекала вантажівка струною. Пілот почав сперечатися за гроші, і Томазо довелося втрутитися, бо Карло не натовк тому пику. Три години гірською трасою, і вони вдома. Карло усамітнився під грубим дерев'яним навісом, який він збудував разом із Матео. Усе було готове. Камери стояли на місцях, щоб відзняти смерть лектора. Карло стояв під навісом, збудованим руками Матео, і дивився на себе у величезне дзеркало в стилі рококо, що висіло над загоном для тварин. Він роззирнувся навколо на колоди, що вони разом пиляли. Згадав великі квадратні руки Матео на ручці пили, І з Карло вирвався болісний крик. Крик із глибини стражденного серця, такий гучний, що в деревах прокотилася луна. Із заростів на гірському пасовиську висунулися і класті морди. П'єро і Томазо, які самі були один одному братами, полишили його в спокої. На гірському пасовищі співали пташки. З будинку вийшов Орестепіні, однією рукою застібаючи шаринку і розмахуючи другою з телефоном. «Отож ви впустили лектора. Не щастить тобі!» Здавалося, Карло його не чув. «Слухай, ще не все пропало. Все, що може вийти, як годиться», – сказав Орестепіні. «Тут Мейсон на дроті. Йому знадобилося симуладо». «Симуляція». Відтворення Запис, який він зможе показати лектору, коли реально його впіймає. Бо ми ж усе приготували, і тіло в нас є. Мейсон сказав, це якийсь головоріз, що ти його найняв. Каже, ми можемо просто е, просунути його під огорожу, коли свині вийдуть. І поставити ту плівку з криками. Ось, поговори з Мейсоном. Карло повернувся і поглянув на Ореста. Наче той з місяця звалився. Зрештою, він узяв мобільний. Поки він говорив із Майсоном, його обличчя яснішало. І на Карло немов зійшов спокій. Він склав мобільний телефон. «Готуйся!» – мовив він. Карло переговорив із П'єро Томазо. А тоді з допомогою оператора вони перенесли домовину під навіс. «Не підністя поки ближче, щоб в об'єктив не потрапило!» сказав Ореста. Спершу знімемо, як тварини бігають, а потім перейдемо до справи. Помітивши під навісом рух, з укриття вийшли перші свині. «Джеріамо!» гукнув Ореста. І ось вони побігли. Дикі свині, брунатні та сріблясті, високі, людині по пояс, з широкими грудьми, з довгою щитиною. Вони рухалися зі швидкістю вовка на своїх маленьких ратицях. Розумні оченята сяяли на пекельних обличчях. Масивні шийні м'язи вигравали під гребенем настовбочених щетинок на спині. Такий сильній, що вони піднімали на великих гострих іклах людину. — Ронті! — крикнув оператор. — Готово. Вони три дні нічого не їли. Тому за першими свинями потяглася ще одна шеренга, не виказуючи жодного страху до чоловіків, які стояли за огорожею. «Моторе!» – скомандував Оресте. «Партіто!» – заволав оператор. Свині зупинилися за десять ярдів від навісу і, риючи копитами землю, вишукувалися в лінію, у частокіл із копит та іклів. Посередині вагітна самка – вона кидалася вперед і відступала назад, як у спорті. Їй Ореста схрестив пальці рамкою, взявши її у кадр. «Азіоне!» – загорлав він до сардинців. «Поїхали!» Карло підійшов до нього ззаду, устромив ніж між сідниць і потягнув лезо вгору, від чого режисер закричав, а тоді схопив його за стегна і кинув уперед головою в загін. Свині кинулись на здобич. Оресте спробував підвестися на ноги. Став на одне коліно, але самка вдарила його під ребра, і він повалився плазом на землю. Свині напустилися на нього з виском і гарчанням. Два кабани вгризлися в обличчя. Відірвали щелепу і переламали її, наче грудну душку, у курки. І попри це Оресте знову спробував стати на ноги, але упав на спину, підставивши свиням незахищений живіт, махаючи руками й ногами понад щетинистими спинами. Ореста кричав навіть без щелепи, не в змозі сформувати звуки в слова. Карло почув постріл і озернувся. Оператор покинув свою ввімкнену камеру і спробував утекти. Проте не настільки швидко, щоб уникнути рушниці П'єро. Свині вже почали заспокоюватися, розтягаючи по кутках шматки. «Пішов ти в сраку зі своїм Азіоне», – мовив Карло і сплюнув на землю.